Тіло вже накритий, люди топцюють чоловік тридцять, саме час сідати та починати святкувати подію. Лавки, вірніше дошки, що розташовані на таборитках, вже готові. Потрібно подати сигнал. «Гірко!» – волаю я. І бачу на звернених до мене обличчях повне здивування. Я дивлюся на них збентежено – але потім, прослідкувавши у напрямку погляду дівчини, прикрашеної червоними шнурочками, які таліпаються у неї на шиї і зап'ястках, розумію, що вона роздивляється мою краватку, дивиться на неї, як на кобру, що наміряється стрибнути. В її очах затуманений жах. Ну, Миро, ти влипла, міркую я і розумію, що треба звідси йти позираюся, дивлюся на молоду, а вимовити не можу нічого, язик не повертається. Гей, хлопаки, вигукує хтось голосно. Шампаньйола перегрілася, потрібно відкрити. І гості починають усидатися за фанерний стіл, передають одне іншому картонні тарілочки, відкривають пластмасові судки. А можливо, вони всі з Молдавії, міркую я, тому й видаються мені іноземцями. Гей, Миро! гукає свою наречену Вітя, поплескуючи долоною по вільному місцю на лавці поруч. А я стою і думаю, залишитися чи піти? Стою і не знаю, що маю робити. Відкрино пляшку, бо в мене не виходить. Дівчина в чорних шкіряних шортах і майці простягає мені пляшку горілки. Я з чималими зусиллями відкручую кришечку і повертаю пляшку дівчині. «Сідай, не маготи перед очима», – каже мені весело та ж дівчина у шкіряних шортах і так само, як Вітя Мирі, поплескує долоною по вільному місці на лавці, біля неї. «Я сідаю». Щось мені від цієї дурі й дах зносить, скаржиться мені сусід праворуч. Я погоджуюся. Удаю, що співчуваю. Пропоную йому налити горілки. Ти чого? лякається він. Не можна змішувати грішне з праведним. Гаразд, міркую я. Праведне я не курю. Буду грішити і наливаю собі повний пластмасовий стакан горілки. Розділ 206. Повітряний простір. 18 січня 2005 року. За бортом Боїнга 52 градуси нижче нуля. У душі – нуль. У склянці – 40-градусна горілка. Вперше, за досить довгий час я не захотів віскі. Може, тому що в барі бізнес-класу виявилася лише пляшка «Тічерс». У перекладі «Віскі вчительське». Може, це неправильний переклад. Може, це просто прізвище власника торгівельної марки. Та мене ця деталь дуже роздратувала. Вірніше, не роздратувала, а відштовхнула. «Не треба мене вчити». Я про це й Володимиру казав ще сьогодні вранці перед відбуттям в аеропорт. Але він слухав мої слова з кам'яним спокійним виразом обличчя. Так, ніби я городив якусь нісенітницю, а він був психіатром і перечікував мій приступ. Ні, головні питання ми вирішили, та й на себе він узяв чимало. Рідне посольство практично розв'язало мою сумну задачу. Бідних Дмитра Валю завтра кремують, а прах розвіють на Цюрівському кладовищі неподалік від саду Льюіса Керола, де ростуть дві троянди Віра і Олег. Щоправда, дорослим не пропонують віддавати свої імена трояндам. Це правильно. Навіть обірване дитинство повинно мати свої привілеї. Цього разу над моєю душею висить уже не стюардеса, а стюарт. Молодий хлопець із короткою стрижкою. Він зрозумів, що я п'ю горілку. Зрозумів, що в мене важкий душевний стан. Зрозумів і сидить на передньому кріслі з якимось журналом у руках. Лишин коли підіймається і ловить мій погляд, перевіряючи, чи не хочу я чогось. Те, чого я хотів учора, сьогодні вже недосяжне. Але зараз мене переповнюють сумніви Володимир мав рацію Наполягаючи, що дівчинка повинна Поки що залишитись у Швейцарії По-перше Їй ще немає трьох місяців По-друге Поява в моїй сім'ї новонародженої дитини Викличе силу силенно запитань І дасть кому-небудь привід Докопатися до недавньої трагедії По-третє Світлані, враховуючи її сьогоднішній психічний стан, краще нічого не знати про загибель сестри і Дмитра. Звідки Володимир відомо про психічний стан моєї дружини? Я лише зараз, згадавши його доводи, замислився. Він занадто багато про мене знає. Але я не відчуваю ні обурення, ні роздратування і намагаюся дослівно пригадати нашу вчорашню з ним розмову. Ми знайдемо можливість влаштувати її Лізу в хороші приватні ясла, обіцяв він, попиваючи кампарі з апельсиновим соком. Ми сиділи в приємному кабінеті посольства України в Берні. Щоб оформити опікунство чи вдочеріння, знадобиться купа паперів і безліч часу. Прийде час, і ми самі допоможемо вам у цій справі. Але зараз удавайте, ніби нічого і не сталося. Ви просто поїхали у термінове відрядження. Ваш брат із дружиною і донькою збирається емігрувати у США. Вони отримали медичний грант. Якщо ви самі в це повірите, буде набагато краще. Чому він говорив про Америку? Замислююся я. Ні. Це він просто пропонував легенду для Світлани і моєї матері. Він же мало не підморгував, кажучи це. Потрібно все це зберегти в таємниці. А про дитину ми вам постійно повідомлятимемо. Знайдемо таку можливість. Дивно, але горілка мене нагріє, і пити її більше немає бажання. Я прошу в стюарда чаю. А з коньяком запитує той так, і з коньяком, погоджуюсь я. І лимончик не забудьте. Стюарт усміхається. Йому здається, що усмішка на моєму обличчі була спричинена його пропозицією коньяку. Ні, він не правий. Та я не буду його розчаровувати. Усмішка, яку я вже зігнав зі своїх губ, була спричинена спогадами. Спогадами про те, як вагітна Світлана просила мене підійти в Парижі до мулатки проститутки і поцікавитись вартістю послуг. Дивно, але я досі пам'ятаю цю сцену в усіх подробицях. Але чому я згадав про це? Чому саме зараз? Мабуть, я хотів назад у минуле? Назад у період очікування щастя і глобальних життєвих змін. Адже тоді я собі і уявити не міг, Чим закінчиться моя раптова цікавість до Валі Віленської та її сестри? Я й не здогадувався, чим скінчиться романтична подорож Дмитра і Валі у Швейцарію. Але в будь-якому разі їхня романтична подорож уже скінчилась, а моя ще досі триває, тільки вона вже не романтична. Розділ 207. Київ. Лютий 2016 року. Понеділок. Кабінет після незвично довгої перерви видався мені занадто теплим. Довелося відкрити на 10 хвилин вікна. Шкіряна папка з тисненим золотим тризубом ледве вміщала стос указів і законів, які чекали мого підпису. Я повчай, міркуючи, відкривати її вже зараз чи зачекати. І поки я міркував, у кабінет зайшов Львович, відпрасований, відмитий, виштукатурений виголений до блиску, новенький костюм, нова краватка. У відповідь на мій здивований погляд, він лише усміхнувся: я візьму переглянути, кивнув він сміливо на папку, до якої я так і не доторкнувся. Адже це документи ще з минулого року. А тепер уже багато змінилося. Я не заперечував. Підписувати все одно будете після 8 березня, після перевиборів. До речі, головна новина. Казимира в Москві заарештували. Разом з його російським партнером. Сміливо. Вже і звинувачення пред'явили у зв'язках із чеченськими бойовиками і в організації викрадення громадян Росії. «Думаєш, не випустять? Стільки публічно пред'явлених звинувачень? Це серйозно. Думаю, років двадцять ми його не побачимо. Головне – не вимагати екстрадиції». «Гаразд, не будемо», – посміхнувся я. І раптом щось неприємно різануло в душі. «З чого це я такий добрий і зговірливий?» «Де моя президентська твердість? Де моє хамство і зверхність, які повинні бути в мені у зв'язку з моїм рангом? Де я їх розгубив?» В очах на мить спалахнув гнів, але відразу ж згас. Я це відчув якось дуже боляче. Я був не у формі. Я вже давно був не в формі. А Львович нахабно стояв переді мною. На його обличчі все ще трималася легка і самовпевнена усмішка, а мій мозок метушливо шукав пояснення його поведінці, ніби я щойно прокинувся після летаргічного сну і пам'ятав себе зовсім меншим лякливим і боязким. Святлов просив його прийняти, Львович задумливо озирнувся на двері. Закликати? Так, заклич. Львович вийшов, а я раптом відчув тривогу. Рука потяглася до кишені піджака. Витягла звідти мій власний вимикач. Чорну штучку з двома кнопками. Поклала на стіл. Поглядом я пошукав шкіряну папку з тисненим золотим тризубом, яка щойно лежала тут. Звичайно, її хотів узяти Львович. Та я не помітив, як він її взяв. І йшов він ніби без неї. Ні, він не міг вийти без неї, інакше вона залишалася б на столі. Я труснув головою. Вона заболіла у відповідь, ніби в ній здійнялась каламутна хвиля, віддавшись непривітним відголосому потилиці. Мій погляд спинився на вимикачеві. Пригадалась казка про кощея безсмертного. Голка в яйці, яйце в катсі і так далі. Я сховав дистанційний вимикач у шухляду. Втупився поглядом у те місце, де колись стояв диван майора Мальниченка. Зайшов світло. Здрастуй! я підвівся за столу. Потиск рук був по чоловічому міцним. «Ну як?» – поцікавився я. Щодо виборів – усе гаразд. Усі, крім комуніста, зняли свої кандидатури. Є листи від робітників з проханням відмінити вибори і проводити їх згідно з Конституцією через два роки. Але, гадаю, відступати нам не можна. По-перше, це підтвердження мандата довіри. А по-друге, збільшення вашого терміну на два роки. «Так-так», – зітхнув я, – От і з терміном – це точно Так, пане президенте Назове мене простіше Запропонував я дружньо Сергію Павловичу Є прохання від управління З виконання покарань Хочуть провести голосування У в'язницях та колоніях Вже 1 березня Щоб показати народові За кого голосують самі низи Що ти маєш на увазі? Ув'язнені заявили, що віддадуть за вас 100% усіх голосів, без усіляких там підтасувань. Тим самим вони хочуть подякувати за упровадження системи внутрішньо-тюремної освіти, за те, що вони тепер можуть здобувати нормальні професії, не виходячи на волю. Ну, за це потрібно дякувати Миколі. Йому також, але згоду дали ви. Так, дав. Вирішуй з центровоборчкомом. І ще одне. Візьми на себе пошуки дивана майора Мельниченка. Я кивнув на порожнє місце під стіною. Перерий усю країну, але постав його на місце. Спробую, пообіцяв Світлов. Потім поклав на стіл поштовий конверт і вийшов, козирнувши по військовому. На мене знову накотилася фізична втома. Я без усякої цікавості дивився на білий непідписаний конверт. Дивився і уявляв собі, що там лежить чергове послання від Майї з Криму, в якому вона замість своєї свободи і недоторканності пропонує ще яку небудь таємницю. А мені стало нудно навіть від самої згадки про Майю. Під її скуйовдженим знаком у мене минув цілий рік, який приніс мені і країні Самі лише неприємності та потрясіння Як там казав Столипін революціонерам Вам потрібні великі потрясіння А мені потрібна велика Росія От і мені Мені потрібна велика Україна У двері постукали Потім вони відчинилися І зазирнув 18-річний молодик З блискучим від лаку Охайно прилизаним волоссям у чорному костюмі і гостроносих модних черевиках. «Пане президенте, чаю, кави, капучіно?» На його обличчі з'явилася така послужливість, що я не міг відмовитися скористатися його стараннями. «Чаю», – відповів я, – «з лимоном і медом?» «Ти тут давно?» «Перший день». У моїй душі пробудилося якесь людське почуття. Мені закортіло запитати його ім'я, чим він займався раніше. Але я стримався, обмежившись лише стримано привітним кивком. Залишившись знову на самоті, я розкрив конверт. Дістав дві фотографії та записку. Поклав перед собою два дуже добре знайомих обличчя. Жінка і дівчинка. Записка коротенька, почерк жіночий, неквапливий. Дорогий Сергію Павловичу, ми з Лізою відразу потоваришували. Вона сама чарівність, хоча російською їй важко розмовляти. Російською мовою її навчала сім'я емігрантів-естонців. Процедура в лікарні штучного запліднення пройшла легко. Професор дає 97% успіху. Наші малята вже зустрілися. Я буду на сьомому небі від щастя, коли все це відбудеться. Мені вже давно ворожка сказала, щоб я трималася вас. І тоді все моє життя буде сонячним. Чекаємо весни і зустрічі. Нілочка і Ліза. Я поглянув на фотографії. Ліза була дуже схожа на Валю та й на Світлану також. Я вже нібито бачив її обличчя в майбутньому через десять років. Гордовита, самовпевнена красуня. Нілишка дійсно майже не змінилася. Лише біля сміхотливих оченят уже почали з'являтися маленькі зморшки. Молодик заніс підноси з чаєм і мовчки позаткував за двері, не бажаючи переривати мої роздуми. «Молодець!» Подумав я про Світлова, знаю, про що можна доповідати, а що краще мовчки залишити на столі. Розділ 208. Київ. Вересень 1992 року. Вітя, новий чоловік мири, виявився великим невдахою, можна навіть сказати, ідеальним прикладом несправедливості долі. Хоча було б, звичайно, дурістю шукати винного у його нещастях, бо він був сам режисером-постановником усього того, що з ним коїлося».